bimile bederatziko maiatzaren zazpia. Euskal Herritar batzuen lehendakari dakari izan batu zinen eguna. Batzuena diot, Euskal Herriko zati batean soilizarerako lehendakari. lehen da. Naize pasura alderdia alderdi bozkatuena izanez, patxi lehendakari. Nahiz eta milak Euskal Herritarro gura aukera politikoari bozke ematerik ez, patxi lehendakari. dakari. Norre eta Peperen laguntzarekin, patxi lehendakari. dakari. Jada bi urte terdi pasat dira. Azkardoa denbora. Azkarregi, ez da? Gogoan dut krisiega inditzeko arrestuta magikoa zenuela zenion egunak. Biolentziaren deslegitimazioa lehentasuna izaki, biktimak ireintzen zituzten presoen elkartasuna derazten zuen guztiaren aurkako sorgin egiza, edo Euskara jaketearen garrantzia bigarren plano batean jarri izanak. Euskadi Espainial izatu nahi izan duzu. Etzei gaizkirubitzen, zure proeitu politikoa defendatu besterik ezpeitu zu egin. Hala ere, hankasartze bat besteren atzpik egin duzu. Ez dut uste miresmenik, dizupenik, baskon gadetako biztan lehek. Ez gehiengo abertzaleak, ez da gutxiengo espainiarrenak ere. Askotan berandu, gehienetan alperrik, zurea berazpena jokozkan podo de beti. Bai behintzat gaia gatazka politikoa denean. Gogoan dut, mahiatzako geiko eskun betako emaitzak. Zuk ere bai. Jesusek igurenek, pse bakegintzen egindako lana ez da behar bezala baloratu zioen. Leendakariaren liderza eskatzen zuen. Zu ordea... Euskalo emora begira zinen. Horain aste bete garaile ez eta galtzaile ez itz egiten zenuen. Gatazkin konponbideetan aditu bazina bezala. Eta lako astakeriak esanda da egiten duen horietako azaren ez, berdin zaizu Gapazka Politikoa Konpontzeko nazioarteko konferentzia bat antolatu eta ez azaltzea. Esatu batu eta nago, esan zenuen lehen dabizi. Ez naute gonbidatu, ondoren. Ergilagarrela uste duzu? Hori gutxi ez eta lehengoan Euskeraz mintzatzen entzun izun, barkatu irakurtzen. Horrepan ere txarra. Nireitak esango lukeen moduan, honi iru hilabete faltatzen zkio. Segi horrela. Ongizabiltza. Zorion do zure aulkularıak. Martxa honetan zapateroren marka guztiak autziko behituzu eta. Oroian arte inoiz etzen sozialiste ba lehendakar izan. Francisco Javier Barkatu, Patxi Lópezi esker, ziur nago denbora luzean ez dugula berriz alakorik ikusiko. Azken kapitulu ordea idazteko dago. Berri izugarri jaso genuen pilarika bezpenan. Guardia Zibilak bere egun auspatzeko prestatzen zeudela, Gapazkaren konponketa sustatzeko nazioarteko konferentziaren berri izan genuen. Astile namazazpi ideagun seinalatua. Nazioarte mailan oso ezagun diren pertsonez gain, gure harriko eragile ezberdinek ere parte hartuko dute. Boste bazpeneko adera azpena jasoko babertan. Gatazkaren trena konponbidearen errailan jarri eta poliki-poliki abiarazteko. Ziur denbora luzez egon direla trena eraikitzen. Erraiak ezartzen, Tunelak egiten, alakoak ezpaitre egun batetik bestera sortzen diren onjoak. Sukaldeko lango gorre eta maigabeen lehen fruitua jasoko ditugu astelenean. Ikusmin handia sortu du herriaren gehiengoan. Hori ordea ez da nahikoa notizie bikatzeko. Gurean ez bezela, Espainiar komunikabidetan aipamenik ezpaitu izan horrek. SoikPSek bertara joango dela baiizatu duenean sortu da kamiika. betikoak. Hemen gatazkarik ez dagoela, arazoa eta dela, nazioartearen beharrik ez dagoela, konferentziaketaren interesa defendatzen ditu dela, iraganari hutsi naian dabiltza. Herri honek ordea, orain oinarri etorkizun hobe baten bila, trena martxan jarri du. Herriki jarraka aurrera doana, baina zori txarrez barrika laugaria hasango bituena bidean. Hala ere, aurrera jarrituko du harregai naik hori badu. Hori da herritarron egin beharra. Eta trenak bere bilbidea ginde ezan beharrezko duen erregaia ziurtatzea. Inork ezagotu edo ulertzen ez dituen hitzak erabiltzen bitbuzte sarri. Zenbaki eta datuen zorrun galtzen gaituzte. Nahi dutena esan eta egiten dute. Ekonomi azari nahiz. Gaurkoan ordea, larun batean mundun bailean egindako aldarrik apenak ditutu ainarri. Egundak arrietan milak eta milak herritar mundu mailan aldak eta askatuz. Naskaturi daude. Nazkaturik alde. Gurean antolatuz, borroka egiteko gaitasun eta historia handia dago. Katazkaren ondorio omen. Horregatik sarri zeharka begiratzen bitu galako iniziatibak. Ideologia ezberdineko jende ugari ikusten dugulako bertan. Estrategia zehatzi abeko jendea. Borroka egitero itu ez dagoena. Adin oso ezbernietako harritarrak. Ez gara berei pazpio. Ala ere, izan eta egin bitzaketen akatsipatik aratago begiratzeko ordua da. Egoerak eskatzen duelako borroka ideologikoa eta masa borrokaren garaia da. guztio dugu lekua bertan. Gure esperientzia baliaarrea izan sortzen ari den mugimenduari behar duen iza ere eman eta bizi dugun egoera egoagogorra guztionen artean aldatzeko. Gipuzkoak ondakien kudeketako administrazio Kontseiluak, zubietako arrauzkailua egiteko oinarrizko proiektua onartu zuen ostegunean. Ez da opizia berria. Hala ere, Bitxia benetan, Administrazio Kontxeioa Aste Barru berrituko dela jakinda. Maiatzako geiko balau peskundeen emaitzen araberakoa, izango da Administrazio Kontxeio berri hori. gehiengoa bilduruen esku. Horri, Asteontako movimendua erdi ezkutuen egin butela gehitzen badiegu, PSE, PNV eta maika baten pozizioa ez du leku honean uzten. Demokraziaz, herriaren bolonbateaz eta herri interesaz, haortik aparradariela barriela behin eta berriz hitz egiten buten horiek agerrien utzi dute beren interesak. Ereroskaioaren aldekoa izatea zilegia da. Apeateko bar alde egotea bezain zilegia. Beraz, arita demokratiko sin egiteko ordua da dituzkoan. herritarroi informatu, alternatiba guztiak mai gaineratu. Guztien onurak, kalteak, arazoak edo gastuak zen biren ongi azaldu. Praktikan egungarriak diren alternatiba ezberdinak marttzen jarrriinbat herrietan, adibide gisa balio ezaten. Eta hori ongi egina dagoenean herriari galdetu referendum bidez guztien artean erabakitzeko Hala ere ziur nago PSE PNV eta 11 bateko demokratei ez zaiela mireia gustatuko. Beraien interesak errintereseekin bat egiten ez dupelako. Eta bukatzeko iboni hit batzuk esan ere dizkiot. Estiria garai gozoak zuretzako. Kartzelak urteetan kontrolpean izan duzun gaixopasuna areagotu du. Horren ondorioz herria txan zaude. Larri. Baina pres oraindik ere. Ala ere, Ondarrutik asieta Euskal Herriko bazter guztietaraz uganako elkartasuna eta maitasuna are agotu da. Herri milaka pertsueneek elkartasuna berazi dizute. Mobilizazioak ugari. Arre egon zaitezke. Hori ordea ez da nahikoa izan zuetxean aske eta osasun izateko. Ala ere, jakizu. Dugun guzti egingo dugula hori lehen bailen gauzada din. Mereziduzulako. Maitez aitu gulako. Maitez aitu ustegulako. Euskal Preso eta Iesari politikoak, etxean, bizirik eta osasuntzuna bitu gulako. Ani mui bon. <totipasik>